Telefonoren beste aldean dugu gurekin, e, bizkaiko emakumen asamladako Ana, Arratxaldeon, nana.: Apa, Arratxaldeon. Zira, lehenik eta bein, eta berdintasunen aldeko laneen, lanean, emakumen eskuin aldeko borrokan, zenolako mugimendua duzue Bilbon eta gaurko martxoaren zortziko deialdietan ze talde, ze elkarte, ze kolektiboke parte hartu duzue. Bai, ba, eba, bueno, bu, goo emakume Bizkaiko emakumea san gara, hori martxoaren 8tiko koordinadora feministako talde bat eta talde honetan da ba, talde feminista batzuk, adibidez, hori Birgune feminista ta Bizkaiko emakumea asamblea da, gero desaltetibadaude sindikatu eta bueno, ba, es, mm, oso heremusabaleko sindikatua, ze UGT komisiones, STELA, CSC, la betaila gaude. Gero bestaldetik gaude daude ere ONG batzuk mugari gabe mundi bat eta e, koordinadora hori ong eta koordinadora eta gero ere Sekor eta eskerbatua eta alternativa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 E, lanean eta bueno, ba, honetan konbokatu dugu manifestazioa urtero bezala, zazpiterrietan bilboko harriagatik atarekora eta lehema izango da murrizketak eta bera emakumeo kalera. Mm -hmm. Beraz, e, lelo horrenpean, zein dire deialdion tako zuen aldarkapen ausiak? Bueno, ba, azken batean da hori, ba, krizia gora eta bera eta krizia inguruan, ba, aldaketaketa egon dira, baina, bueno, emak, hemen esan eduguna, da, ba, bueno, hasiera azeratik emakumeo krizia, krisi baten azpian egon gara, ze merkatu laboralera, askoz beranduago sartu gara gizoneskoa baino, eta askoz baldintza txarragoetan, ez da, beraz hori beti pairatu dugu krisi, eskutu krisi bat, ez da, baina krisia dut de, de, de, no, zabaltzen denean, edo, eh ba, kaso honetan ba publiko bueno, pairatzen dugunean emakumeon kasuan oraindik egoera askoz izaten da hori ba, betetzen ditugulako hori lan prekarioenak soldatak askoz txikiagoak jardunaldi murristuak e, murristuetan lan egiten dugu eta hori da azkenbatean hori ba hasieratik ba, bueno, ba, pairatu duguna beraz egoera datzagoetan hori areagotu egiten da Orduan guk esan nahi duguna gure kanpaina honetan da hori emakun dut bintzatzen dugula dirua, egon badagoela, gertatzen dena banaketa ez dela bat justua. Eta orduan, ba elisa katolikoak, e, jertituak, monarkiak, politikoetak, eta horrelako ez dute krisiaren ondorioak, eta dituzte murrizketareik pairatzen, eta ba justu krisia sortu ez dugunok, hau da, ba, e, langileak, emakumeak, eta ba, pairatuko ditugu ondorio guztia zen bai, zuzenean pairatuko ditugu eta baita zerbitzu publikoetan. Mhm. Uh -huh. Eta aipatu duzu gaurko deialdi nagusia eztzapitarritan izango den egingo den manifestazio dela, horrezar parte badira beste bada beste ekitaldirik horren inguruan, beste deialdirik? Bai, ba, egin genuen pasamastean itzaldi bat, itzaldi horretan zen hori, ba, o eh, no la da proposan feminista que capitalar en diktatudari aurre egiteko, eta bertan, ba, bueno, ii, alaro gehi emakume eta gizon batzuk elkartu ginen, eta, bueno, ba, horretan egon ziren Raniaga eta Jolanda Jugueto, eta, bueno, batak egin zuen Krisianen horrelako kronologia bat, eta bestea, bueno, ba, zailatu horrelako proposamen feministak eitea, baina horretan konturatu ginen, nola, mugimendu feministak hasiera aziratik eman ditu hori proposamenak E, modelo ekonomiko ni, ba, bueno, proposamen feministak egin dizkio. Eta, bueno, gure proposamena da, hori, ba, kapitala eta merkatu az dela gure bizitzen edo go, gizartearen erdigunia izan, beharre, izan behar bezik eta bizitza bere izan behar dela. Behar dituguna dira bizitza bizigarriak eta honetan, kuriosos samarra da, ze justu ez dugu kontuan izan hori, ba, Bizitzarako garrantzitsuena diren funtzio guztiak, hau da lan erreproduktiboetan aritzen direnak eta gehienetan izaten dira emakumeok eta musitrukiak egiten ditugunak, horiek ez dira baloratzen. Ederki, ba, naba, ez dugu demora gehiagorik e, bizitza duunean jartzearekin gilitzen gara eta urrena arte eskerrik asko gurekin izateagatik? Bale, ba, berdin, agur.